Indianok. Voltak éppen földszintes, régi házba húcolkodtak pikijék a Nagy János utcába. De a földszint tetejébe a közepén ráépítettek még egy lakást, és az lapos, alacsony toronyként emelkedett ki a földszintből. Kesken csiga lépcső vezetett fel az új lakásba, amelynek belső ablakai nagy kertre néztek. Miki napokig érezte szívében a sajgó fájdalmat a muzi után. Eleinte hazátlanul ődöngött a kertben, vagy csavargott a szomszéd Bajza és Epreskert utcában. Olykor, olykor, átment a hosszú kertem, kinyitotta a kis, zöldrácsos fakafut fakaput, és kint állott a városligeti fasorban. Csak tőle függött, és néhány perc alatt már a vúsliba lehetett volna. De inkább maradt odahaza, mert a muzi helyébe érdekes, furcsa birodalmat nyert. Még nem volt birtokában, még csak szoktatta magát hozzá, de érezte, hogy ha a múltat nem is feledheti el, és a múzizaja mindennél drágább neki, a jelen sem megvetendő. Sőt, ismeretlen szépségeket is ígér. Neki támaszkodott a földszint kapóhajának a kert felől, és nézte, hogy Weber bácsi a kertész és házmester egy szemében, hogy locsolja a veteményest, amely rögtön a ház alatt kezdődött, és ért egészen a kert derekáig. Középen szép, egyenes utacska osztotta ketté a veteményest, amelynek tábláit Georgina, Dália és Fikus szegélyezte. Karalábé, burgonya, bab, borsó zöldelt külön-külön a táblákban, és a kötényes, fehérbajuszú, szalmakalapos Véber bácsi nagy, tölcsérszájú kannával locsolta, locsolgatta a táblákat. Két kannája volt, míg az egyikkel locsolt, a másikat a kerti vízvezeték csapja alá tette, hogy megteljék. Piki sóvárogva nézte ezt a műveletet. Csodának tűnt föl neki, hogy permetezik a víz vékony, sűrű sugárban a kanna töltsé rózsáján, hogy lóbálja, hintája a papucsos Véber. Még beszél is a virágokhoz, a karalábékhoz. Ki tudja, talán a kertész is érti a virág, a föld. Ha én, ha én is locsolhatnék, izgatta a vágy Pikit. Menjen oda és kérje meg Véber bácsit, de nem ismeri. Jobb lesz, ha előbb valahogy hasznossá teszi magát. És mikor Weber bácsi az üres kannával jött visszafelé, Piki elcsavarta a csapot. Vette a telekannát, és bár az erőlködéstől egész jobbra kellett dülnie, hogy emelje és vigye, Weber elé vitte és letette a földre. – Tank mondta a kertész, és cserébe odatta Pikinek az üres kannát. Ez a művelet vagy ötször-hatszor folytatódott. Kezdetnek, ismerkedésnek nem volt rossz. És Piki egészen természetesnek találta már, hogy mikor Vébert behívták a házba, az hagyott kannát felemelje, és ő locsoljon. De ami Vébernél oly könnyűnek, oly magától értetődőnek szépnek tűnt fel, Piki-nél már nehezebben ment. A kannát nem tudta olyan magasra tartani, és a rózsából nem sugárzott, hanem folyta víz. Szempillantás alatt tele lett Piki ruhája, cipője. Egyszerűen megértette, mire való a kötény a papucs Weber bácsina. Nem baj, süt a jó, evéd utáni nap, majd megszárítja. És mi alatt a kert napos oldalára sonfordált, egy sántikáló fiú jött vele szemközt. Már tegnap is látta, tegnap is sántitott, de valahogyan másképpen, mint a sánta ember. Nem volt se kurtább, se vastagabb a jobb lába, mint a másik, a cipője sem volt beteg lábra szabott, és mégis sántitott. Épp szembe sántikált Pikivel. A kert mélyéből jött. Amikor hozzáért, megállott és kíváncsian nézte az új fiút. Piki megállott. Mit akarhat tőle? Verekedni? Ki kezdeni vele? Muzista vére forni kezdett. Talán egy brusztleket akar? Kék trikó-inges, kék lüszterből varrott, gyöngyházgommadrágos volt a sántikáló fiú, a lábán rövid harisnya és fekete cipő. Feje opaszra nyírot. Nagy, fekete szeme kíváncsian csillogott. Karja, teste puha, zsíros volt. De jól beléje lehetne stukkolni. A két fiú állt, és pillanatokig némán nézte egymást. – Na? – kérdezte végül is Piki, aki már unni kezdte az ügyet. – Na? – felelte az ismeretlen. Piki kisé előbbre hajtotta balvállát, mintha védőállásba helyezkednék. Tudta, hogy így szokott kezdődni. Vállal de a kövér semmiféle ellenséges szándékot nem mutatott. – Itt laksz? – kérdezte röviden. – Itt lakom – felelte hangsúlyozva szót Piki, nem feledve Rózsa úr tanítását, hogy nem laksz, hanem lakol. De a másik nem hajlott semmiféle nyelvtani finomságra. – Hogy hívnak? – kérdezte. – Piki. – És téged? – Kolicer. – A fűszeres? – Az. Akkor adhatsz néha cukrot? Adhatok. Szerbuc? Szerbuc. És a két fiú tenyere egymásba csattant. Minden rendben volt, csak Piki egyet nem értett. Hogy hívhatnak valakit kolicernek? De nem baj, majd megszokja. Az egyik eperfa alatt leültek. Miért sántikász? kérdezte Piki. Az titok. Ha jóban leszünk, megmondok. Most még nem vagy igaz, barátom. Milyen iskolába jársz? – Gimnáziumba jövök – felelte büszkén Piki. – Én is. Már be vagyok iratva a klauzába. Piki könnyedén folytatta. – Én a reformátusba jártam volna. Ott vannak a barátaim. A Bibó, a Pálas. – Nem ismerem – rázta a fejét Kollicer. Piki hirtelen elszomorodott. Majdnem könyv budjant a szemével. – Hová került? Milyen fiúhoz? aki semmit sem tud a Muziról, bibóról, pálosról, bucóról, kottászról, a kistérről. Itt kellene hagyni, nem kellene beszélni vele. Láttad már a festőket? kérdezte most Kollicer. Nem. Itt laknak a kert közepén a villában. Reggel festenek. És oda fejével a veteményes kert mögött álló sárga villai elé, amelyen túl a voltaképpeni valódi kert kezdődött nagy hárs és gesztenyefáival, fáival, bokros, gazzal teli, elhanyagolt gyepágyaival. Valaha fehér, most kopott fapadok, a vad fűvel benőtt utak mentén, az egyik gyepágy közepén időtől esőttől feketé zöldes Diana kőszobor. A ballából le van törve, és helyébe borostyán nőtt. Gondozatlan vadóc volt a kert, festők szabad műterme. Én ismerem a festőket, büszkélkedett Kollicer. – Az a kicsi, nagy kalapú, akit majd látni fogsz, a brukmiksa, Az a szép, szőke, kecske akit majd látni fogsz, a konkornai Otto. Aki legjobban kiabál és hangosakat nevet, a kimnachlászló. Majd látni fogod. És aki a legmagasabbakat ugorja, az a tólnai Ákos. Majd meglátod. Mert van egy magasugró mércéjük és deszkájuk, és azon ugrani szoknak. Dere! csillant fel piki szeme. – Ugrás! Mérce! Ha, ez az ő világa! – Nem mehetek! – és Kollicer az ajkába harapott. – Miért? – Azt hiszem, már igazi barátom vagy. Nagyon fáj, már nem tudok tovább menni. És Kollicer, mintha nagy titkot árulna el, súgva Minden reggel követ a cipőmbe, egész délutánik avval járok. Szorítja, kínozza a lábamat. És amikor már nem bírom tovább, lekapom a cipőmet. Az olyan jó. Most. Most. És mintha valaki fenyegetve kényszerítené rá, vad sietséggel fűzni kezdte jobb lábán a cipőjét, és síró, nevető arcot vágva lekapta. Jaj, de jó, jaj, de jó! ordította és mutatta a lábát. A nagy a harisnyát a bőrt egészen belenyomta egy hegyes kődarab, amelyet a cipőjéből rázott ki. Mohon neki esett, és vakarta a lábát, miközben vincogva nevetett. – Te bolond vagy! – csodálkozott Piki, és otthagyva új pajtását haza sietett. Otthon a lakás már annyira, amennyire rendbe jött. A család behúrcolkodott a kisebb szobába, Szekeres úr elfoglalta a nagyobbat, a bútorok újra helyükön voltak, de Piki szemében már nem voltak a régi, elmozdíthatatlan barátok. Amióta egymásra dobálva a strávkocsin látta a szekrényt, az asztalt, tárgyilagosabban is hidegebb szemmel nézte a világot. A horcolkodás mély nyomot hagyott benne, és már nem érezte olyan nagyon, hogy együvé tartozik mindennel. A muzi, a stáció utca, az ősz ház, az otthon, Gottlieb bácsi, duplex, a nágebáj eddigi életében mind egybeolvadt. Egy folyamatot jelentett. A hurcolkodás ebből az érzelemegységből kitépte, és megtanította a dolgok külön valóságára. Mindenről persze nem volt határozott képzelete. Mindez a megismerés csak úgy rakódott le benne, mint a föveny, amely alig észrevehetően emelkedik, és mégis lassan megváltoztatja a kaputását. Éppen fel akart menni, amikor legnagyobb meglepetésére a kapolat Álter fordult be. Honnan tudja, hogy itt laknak? Hogy került ide? Hiszen már régebben nem találkozott vele. Szervúc, hogy jöttél ide? állott meg fél lábbal az első lépcsőn. Szervúc, jössz? felelte Alter, és hunyorgó szemmel nézett szét, hogy mindent jól megfigyeljen. Hová? A régi házatokban mondták meg a takácsok, hogy ide jöttetek mondta most Piki csodálkozó arcára, és nem a kérdésére felelve. Mi csinálnak? – Nem mertek velem jönni az indiánokhoz. Félnek, hogy az apjuk megveri őket. – Milyen indiánokhoz? – Jé, hát nem láttad a plagátokat? – Milyen plagátokat? – Látszik, hogy ki lakni. Az egész város tele van plagátokkal. Carver, a világ leghíresebb műlővője, és Eagle father így van kiírva, a főnök van itt a Delavárokkal. – Hol? – az állatkertben, harminc krajcár. Pikinek tágra nyílt a szeme. Indiánok. Itt, Pesten, indiánok, valódi delavárok, sastól, nagy tűz, nyílhegy, sebes-szarvas, vörös felhő. Az olvasmányok, a játékok, a fantázia világa megelevenedett hát. A vigvam, a préri, a tomahawk eljött hozzájuk. Hol van egy ilyen plagát? Gyere! kiáltott felizgatottan. – A lövöldetéren is láttam. – Gyere! És időt se adva Alternak, hogy kérdezősködjék, hogy körülnézzen, szaladni kezdett a kert felé. Alter utána. Kollicer lábát vakargatva bámult a két fiú után. Piki egyenesen a fasorba futott, majd feldöntötte az egyik festő állványát a rajta lévő vászonnal együtt. Kicsapta a rácsajtót, szempillantás alatt a lövöldetéren volt. Álter lelkendezve loholt utána. Amikor odaért, Piki már itt a szemét a gyönyörű plakáttal, vagy, ahogy ők mondták, plagáttal. Közepén hatalmas szekér. Ilyet fehér fehérnők bújtak össze rajta. Egy anya fehér, leomló ruhás lányát szorongatja magához. Egy másik két kis gyermekét, a kocsi körül puskás, harcoló fehér férfiak lóháton, és szembe velük félelmetes, sastól indiánok, amint a kengyelben állva, a puskával megtámadják a fehéreket. Hátul ég a préri, és az öles plakátok alatt csupa nagybetű. Kárver és a Delavárok. És állatkert, és nagy, elit előadás, de ami a legfontosabb, a leglesújtóbb volt, díj, 30 harminc krajcár. Neked van? Nézett fürkészfe Piki állt erre. Nincs. Nekem sincs. Hát hogy megyünk akkor? Most következett álterdiadalma szerepe, hogy ő adhat Pikinek tanácsot, hogy ő lehet fontos, a kezdeményező. Minden szót erősen hangsúlyozva beszélt. Hát, tudod, most kimegyünk a zöld ott, ahol már a vasút megy, ott voltam egyszer gyíkokat fogni. Ott végződik az állatkert, ott senki sem jár. Hát, tudod, átmászunk a kerítésen, és bent vagyunk. És látjuk az indiánokat. Gilt Kipirulva nézett Pikire, hogy mit szól a terfez. – Gilt, de akkor mindjárt menjünk, mert az előadás fél hatkor kezdődik. És a két rikó inges gyerek neki a hosszú útnak. A zöld tágas, nagy népvendéglő volt a ligeten túl. Róla nevezték el az egész környéket, és mögötte húzódott el az osztrák-magyar államvaspálya, Bécs felé futó simpárja. Szántó földek, veteményes kérdek következtek után. Ott véget ért Pest, a zöld vadászaton túl már veszedelmes volt járni. De mit törődött ezzel Piki és Álter? Nem állította most meg se Garobaldi, se Ringrispír, se Dalos, se Óriáshőr, se a török törökbácsi. Az állatkert fakerítése mellett haladtak már a gazos fűben a vasúti töltések alatt. Utuk mentén póznák és szemaforok meredtek a felhőtlen kékéknek, amelyről rekkenő erővel tűzött le az augusztusi nap. A kerítés és a töltés között kis húzódott. Azon sietett egymás mögött a két fiú. Elől Piki. Kétszer-háromszor is megállottak már, hogy ott kellene átmászni, de meggondolták. Még nem voltak elég messze. Egyszerre csak dübörgő, egyre közeledő zaj hallatszott. – A vonat! – kiáltotta Piki. És csak ugyan, léhegve, szuszogva, fújtatva dübörgött a gyors vonat. Egy lépésnyire tőlük kellett tova rohannia. Tapadja a kerítéshez! – kiabálta Piki. És mind a kettő, mint két denevér ragadt a szálkás, füstől feketére festett kerítéshez. Remegett, rengeteg a föld, arcukon, testükön, kezükön érezték a mozdony forró leheletét. A vonat ablakában álló emberek, mint képek suhantak el mellettük, és mikor az ördögi robogás megszűnt, Alter halott halványan, szeme alatt kék karikákkal, nyitva felejtett szájjal állt a kerítés alatt. Percekig tartott, míg magához tért. Fiki is ilyetten némán nézett az eldűbörgött szörny után, de csak hamar összeszedte magát. – No, térj magadhoz, Álter! Gyere, másszunk itt át! És felelletre sem várva, már felugrott két kézzel a kerítésre. Elkapta a tetejét, feltérdepelt, felült rá és szétnézett. Bent az állatkert legvége, gondozatlan, dudvás, homokos tér, egy pár fabódé, de ember sem erre senki. Lenyújtotta a két kezét, és úgy segített a nehezen kapaszkodó Ilyet Alternek. Végre az is fentült a kerítés tetején. Piki most átemelte a lábát, és leugrott. A gyáva Alter kicsit habozva utána. Bent voltak, veszedelmek után, de baj nélkül. Indián vállalkozás volt ez az indiánakért. Megállottak, figyeltek. Hm, merre kell menni. De a messziről feléjük hallatszó zene útba igazította őket. Egyenesen arra tartottak. Minél bejebb kerültek, annál gondozottabbak voltak az utak, ápoltabbak a füvesterek. Ketrecek és korlátok mindenfelé. Az egyikben oroszlánok feküdtek és ásítottak, mód majd elvágottak egy óriási zsiráftól. Lett volna látni és nézni való rengeteg, de a híjéneknál által meglökte Pikit. Oda néz! Egy szalmakalapos ember jött velük szemközt. Jobb karján szalak, és azon felírás. Ellenőr! Mintha összebeszéltek volna, megfordultak, elváltak egymástól, és csak a tűzi játék térnél mertek újra egymás mellé kerülni. Itt már sok volt az ember, elvesztek a sokadalomba. Istenem, milyen érdekes és nagyszerű volt a kép! Egy egész van tábor telepedett le ott, úgy, ahogy Fenimore Cooper azt leírta. Vastagágakból összerült bordázaton, bőrökből varrott mindenféle színes ábrájú sátrak. Előttük lobogó rújzsetűz, kipányvázott kis lovacskák, némelyiken fanyerek, széles bőrrel bevont kengyel. Másokon csak átvetett kengyel, és a sátrak előtt, között indiánok. Indiánok. Valódi indiánok. A lábokon gyöngyökkel kirakott mokaszín, nadrágjuk lefelé szélesedő színes bőr, Oldalán széles tarkacsíkkal, némelyik mezítelen felsőtestű, mellére sátor, sas vagy szarvas van tetoválva. Fülükben vastag aranygyűrű. Ni, azok a tarka barka bőrkabátot hordanak. Csontok, állatfogak vannak a kabátra varva, de mindegyiknek a fején lengő, lobogó, sarkáig futó sastól ertő. Úgy mozog és susog minden lépésüknél, mint egy szép madár szárnya. Az arcuk nem részbőrű, mint tanulták, hanem inkább sáfrány sárga, jelek és vonalak vannak felrajzolva rá. Piki meghatva és elgondolkozva nézte az indiánokat, álmai álmát. Miért hagyták el őseik földjét, és miért jöttek mutogatni magukat a halvány halványbőrűek közé? És egész elszomorodott, mikor az egyik hozzálépett, és ismeretlen nyelven nilvesszőt kínált, hogy vegye meg. Hát, eladó lett üzlet az indiánok regényes világa. Az irokézek, a büszke apacsok, a ravasz huronok népe mutogatja magát. Mi valódi hát a világon? Miben lehet hinni? De nem volt ideje sokat elmérkedni. Földbevert szövekekre kötött kötélkorlát kerített el egy nagy területet. Azon belül padok, és a padok előtt székek voltak azoknak, akik még külön belépő díjat is fizettek. A kötékorláton kívül a 30-krájcárosok és a pikik. Trombita harsogott, és a homokos térre bevágtatott egy lovas. A fején óriási karimájuk alap, jobb kezében fegyver. Utána egy másik lovas vágtatott a térre, kezében egy csomó léggömb, amilyennel gyerekek szoktak játszani. Körbenyargalt és egyik léggömböt a másik után elengedte szabadon, aztán kivágtatott. A fegyveres, ficánkoló lován vállához kapta fegyverét, és egyik léggömböt a másik után lőtte le. Apró, sűrű pattogások, és a vörös, kék, zöld, fehér gömbök élettelenül zuhantak le. Még csak egyre repült nagyon magasan. A sólyomszemű lovas felemelkedett nyergében, két karját magasra emelve, és úgy lőtt. A léggömb lezuant. Ez volt Carver, az indiánok réme, ahogy kis cédulák hirdették. Most mégis színházat játszik velük együtt. Az indiánok réme kibékült a törzsel. Feldobott négy krajcárosokat lőtt át, egy kis indián fiúval megcsinálta telvilmos lövést. Mindenféle lovasbravót mutatva lőtt a célkarika közepébe, két puskával, két célba lőtt egyszerre. És zúgó, dörgő tapsok között kivágtatott. – Ez szép volt! – Piki és Alter az útmutató a bőrharisnya világában érezte magát. Hát még mikor az indiánok bevonultak. Mikor nagy tanácskozásra gyűltek, elszívták a békepipát, haditáncot lejtettek dobog és üstök vad ritmusára, hadijátékot játszottak, millal célba lőttek, az egyik egy deszkafal elé állt, a másik kurtanyelő baltákkal körbedobálta, hogy a balták testétől csak hajszálnyira vágottak a fába. Zuggó taps kísért a vakmerő lovas mutatványokat is. Aztán pokoli kiáltozással kinyargaltak, és következett, amit a plakátok hirdettek, az ütközet az eko-szekérrel. Amerika meghódítása. Előbb, mint a hiúz csúszva, hosszú lépésekkel bejött egy indián. Kezét szem elé tartva körülnézett, magát a földre vetve hallgatta messzi lovak patáinak dobogását, majd felállott s hosszú, éles madárfüttyöt hallatva, ahogy jött, éppen olyan óvatosan elsúrnant. És kocsikon megérkeztek a fehérek. Egy csapat lóvas férfi, és velük Carver, az indiánok réme. A kocsikon asszonyok, leányok, gyerekek. Megálltak, táboroztak. Egyszerre csak berepült egy nyilvessző, s egy gyerek holtan esett le. Mindenki felugrott. A nők a kocsisánc mögé siettek. A férfiak fegyvert ragadtak. Bevágtattak az indiánok. Megkezdődött a nagy ütközet. Újogatás, vágtatás, lövöldözés, í és tomahawk csata. Carver csodát művelt. kevesebb lett az indián, de az egyik a kocsihoz lopódzott, s lovára kapott egy fehérlányt. Micsoda vágtatás hajszak kezdődött. Az indiánok lova jobb volt, mint a fehéreké. Kettős terhével is egyre növelte az előnyt. De most felállott nyergében Carver a rabló indián megfordult lován maga elé tartotta a lányt, hogy a golyó asztalája. Carver célzott, az indián a földre fordult. A fehérek győztek, a halottak is felébredtek, és fehérek, indiánok nagy taps között kivonultak. Az előadás véget ért. A sokaság eloszlott, csak Piki és Álter nem mozdult. Már esteledett, az ég egy árnyalattal kékebb, sötétebb lett. A tó felől egyre hangosabb lett a különböző vízimadarak rikoltása, messziről egy-egy állat elnyújtott bőgése, ordítása hallatszott. Az állat kezdte a maga életét élni, de a két muzista csak nem ment haza. Mint az árnyak követték a vigvamjuk előtt üldögélő indiánokat, akik levetették tólészüket, sőt, egy némelyik közülük európai ruhát vett magára, és úgy jött ki. A két fiú csak állt, és némán nézett. Az egyik indián kis padra ült a kertészház előtt, és pénz számolt. Krajcárosokat, négy krajcárosokat. Amit délután összegyűjtött az nézőktől. Egy másik sört egy harmadik és negyedik fehérekkel kártyázni kezdett. Hát éppen olyanok, mint ők, ők is csak emberek. Pénzért dolgoznak, eladják múlt küzdelmeiket a fehéreknek. Az egyik tetovált arcuk kihozta hatalmas tollazatát, Leült vele a földre, és tűvel, cérnával foltozni kezdte. Pikiben ellenállhatatlan vágytámad, hogy megsimogassa a tollakat. Csak egyszer, egy pillanatra. Egy igazi indián toldi szét. Egyre közelebb csúszott, már odaért, már simogatta. Most az indián felpattant. A két fiú megfordult, és ész nélkül futni kezdett. Az indián hújogva utánuk. Piki és Alter se nem látott, se nem hallott, úgy rohant. Keresztül, füvön, ketrecek mellett, elefántok felbukkanó és eltűnő tömege alján, egész a kerítésig. Mint a gondolat, olysebesen máztak át a kerítésen egészen máshogy, mint ahol bejöttek, és kint álltak a városligetben. A nyári estében még zengett a verkli, a nagy vendéglőből kihallatszott a svábzenekar csinnadatája, a stefáni úton utolsót fordult a kocsikorzó, és az andrás út és Bajza utca sarkán Alter futva búcsúzott Pikitől, aki még a tyúkketrec vendéglő előtt sem állott meg, pedig ma este az erkélyen zenekar játszott. Csak rohant haza, fel a csiga lépcsőn, egyenesen aggódó anyja ölébe, és kipirult arccal kiáltotta. – Mama, láttam az indiánokat! –